Зате всі оточуючі, здавалося, чудово усе розуміли. Вероніка Станіславіна то злегка похитала головою, наче схвалюючи, то підіймала брови, наче дивуючись. Ні, довкола такі непересічні люди, науковці. Доповідь закінчилася, посипалося запитання. Вельмишановний Романе Настерович, чи не будете ви ласкаві відповісти? Десертант приємно усміхаючись щоразу відповідав: Вельмишановний Оресте Петровичу, Марино Кирилівно, Вероніко Станіславівну Олександре Анатолійовичу, дякую за запитання. Кілька разів Софія зауважила, що відповідь на запитання вже прозвучала в доповіді. А одне запитання майже повторило попереднє. «Чи то неуважно слухали?» Та жодна сила, здавалося, не могла змести з обличчя Хмелевського доброзичливої посмішки. Він так само рівно і спокійно відповідав. «Вельми шановний, дякую за запитання». Софія аж не стрималася і продемонструвала власну необізнаність з процедурою. Вероніко Станіславівно, прошепотіла вона на вушко, а чому він не скаже, що щойно відповів на це запитання, або що вони неуважно слухали доповідь? До не можна, Софія Андріївна, в жодному разі, некоректно. Існують певні неписані правила поведінки, які не можна порушувати. Етикет свого роду. Десертант повинен відповідати чемно, навіть якби його тричі поспіль запитували, скільки буде п'ять помножити на вісім. Основна заповідь посміхайся і дякуй, дякуй, і кланяйся. Та посміхатися теж потрібно акуратно. Не справжня посмішка, легкий натяк. Тут не анекдоти розповідають. На обличчі увага, повна концентрація, вияв щирої приязні, щось подібне як у монелізи. Софія сповнилася неабиякої поваги до людини, яка так тонко знається на особливостях того таємничого наукового світу, до якого вона в нахабний спосіб, нехтуючи правилами яких, як виявилося тут безліч, втерлася. Почала тренуватися. Вийде у неї така напівусмішка, напівсерйозність. Запитання сипалися і сипалися, мов мішок розв'язався. Ледь усміхнений, незворушний десертант відповідав так само чемно і вичерпно. Видно було, що його на слизьке не заженеш. За п'ять питань задала Марина Кирилівна. Вони стосувалися в основному механізму впливу лазерного променя на клітину. Щоб відповісти, вистачило б навіть і Софіїного доволі поверхового рівня обізнаності з предметом. Та формулювання питання і тон їй чомусь зовсім не сподобалося. Вона що, його засипати хоче? До того ж питання завідувачки викликали контрзапитання. Вона того лазера раз у житті бачила чи ні? Якби бачила, то не питала б, чи не викликає опромінення опіку тканин. Хмелевський лагідно, як студенці, пояснював, перед тим гречно подякувавши за запитання, що при дії низькоінтенсивних інфрачервоних лазерів у межах терапевтичної експозиції опік тканин у принципі неможливий. Бідолашний роман «Як він вистоїть до кінця, не уявляю», – прошепотіла на вушко Софії Вероніка Станіславівна. «А що з ним таке? Хворий?» «З ногами щось?» – співчутливо запитала Софія. «Хворий?» «Аж ніяк!» – посміхнулася сусідка. «Ви ж бачите, який він? Нездатний хвилини всидіти на місці. А тут стій і будь чемний». А з ногами в нього велика проблема. «Ходити не може».